Кандіда з натури була сама веселість і безжурність, тому їй над усе подобались розмови, що линули на легких тендітних крилах невинного гумору. Вона щиро сміялася з усього смішного, ніколи не зітхала, хіба що негода псувала задуману прогулянку або, незважаючи на всю обережність, плямилася нова шаль. Але в ній прозирало. Як був на те справжній привід, глибоке внутрішнє почуття, що ніколи не переходило в банальну чулість. Отож, можливо, мені чи тобі, любий читачу, бо ми не належимо до мрійників, ця дівчина була б саме до вподоби. А з Бальтазаром справа стояла інакше. Однак скоро мало виявитись, чи правдиві були пророкування прозаїчного Фабіана чи ні. Не дивно, що Бальтазар із великого неспокою та з невимовно солодкого хвилювання не міг цілу ніч заснути. Заполонений думками про кохану, він сів до столу і скомпонував чимало пристойних, милозвучних віршів, де описав свій стан у містичній історії соловейкового кохання до пурпурової рожі. Він надумав їх узяти з собою на літературне чаювання до Моша Терпіна, щоб там при першій нагоді вразити беззахисне кандідене серце. Фабіан посміхнувся, коли, зайшовши в умовлений час до свого приятеля, застав його таким причепуреним, як ніколи. Бальтазар мав на собі зубчастий комірець, із найтоншого брюссельського мережева, коротку з розрізними рукавами куртку з рубчастого оксамиту, французькі чобітки на високих гострих закаблуках із срібними китичками, англійського капелюха з найтоншого кастору і данські рукавички. Отже, був задягнений цілком по-німецькому, і вбрання дуже личило йому, тим більше, що він гарно накрутив чуба і добре причесав маленькі вусики. Серце у Бальтазара затримтіло з захоплення, коли в терпінуєм домі на зустріч йому вийшла кандіда, одягнена в давньонімецький дівочий убір, привітна й зваблива в погляді у слові у всій своїй істоті, як зрештою й завжди. «Моя ти дівчина, чарівниченько!» Зітхнув бальтазар у глибині душі, коли кандіда, сама люба кандіда піднесла йому чашку гарячого чаю. А кандіда подивилася на нього променистими очима й промовила ось ром і маразкін, сухарі й коржики, любий пане Бальтазаре. Пригощайтесь, будь ласка, беріть, що вам до вподоби. Та замість того, щоб хоч глянути на ромчі чи мороскин, цухарі чи коржики, а не те, щоб пригощатися, захоплений Бальтазар не міг одвести очей повних болісної туги найщирішого кохання від милої дівчини і марно шукав слів, якими б міг висловити найглибші почуття своєї душі. Аж ось професор естетики, здоровенний, як дуб чолов'яга, обхопив його ззаду величезними ручиськами і, повернувши кругом так, що він вихлюпнув з чашки на підлогу чаю більше, ніж годилося б, крикнув громовим голосом, «Дорогий Лукас-екранехо, то не ж луктіть ви цієї паскудної води, бо вкрай зіпсуєте собі німецький шлунок. Там, у другій кімнаті, наш славний мож Виставив цілу батарею найкращих пляшок із благородним Рейнським. Негайно ходімо туди, трохи розважимось. І потяг бідолашного юнака з собою. Коли це з сусідньої кімнати, на зустріч їм вийшов професор Моштерпін, ведучи за руку маленького чудернацького чоловічка. І голосно вигукнув – Дами й панове, рекомендую вам обдарованого надзвичайними здібностями юнака, якому неважко буде здобути вашу прихильність і вашу повагу. Це молодий пан Цинобер, який щойно вчора прибув до нашого університету і має намір студіювати право. Фабіанта Бальтазар. І з першого погляду пізнали в ньому чудернацького крудупля, що коло брами мало не наїхав на них і впав з коня.